Мисли от посланието на апостол Павел към Галатяните. Защото ви известявам, братя, че проповядваното от мене, благовестие, не е човешко, понеже нито аз от човек съм го приел, нито съм го научил от човек, а чрез откровение от Исуса Христа. Първа глава, 11-12 стих. А когато Бог, който още от отробата на майка ми беше ме отделил, и призовал чрез своята благодат благоволи да ми открие сина си, за да го проповядвам между езичниците от същия ден. Не се допитах до плъти кръв, нито възлязох в Иерусалим при Уния, които бяха апостоли преди мене. Но заминах за Арабия и пак се върнах в Дамаск. Тогава, след три години възлязох в Иерусалим, за да се запозная с Кифа Петър и останах при него 15 дни, а друг от апостолите не видях, освен Яков, братът Господен. Първа глава, 15-19 стих. Тогава след 14 години пак възлязох в Иерусалим, звърнава, като взех със себе си Тита. Втора глава, първи стих. А възлязох по откровение и изложих пред братята благовестието, което проповядвам между езичниците, но частно пред поимените от тях, да не би напразно да тичам или да съм тичал. Втора глава, втори стих. Свързах се с Христа и сега вече. Аз не живея, но Христос живее в мене, а животът, който сега живее в тялото, живее го с вярата, която е в Божия син, който ме възлюби и предаде себе си за мене. 2 глава, 20 стих. Следващата мисъл ни показва как Павел, като посветен окултист, разбира Стария Завет и специално историята на Авраама, с което ни разкрива окултната страна на Стария Завет. Той казва Кажете ми вие, които желаете да бъдете под закона. Не чувате ли, що казва законът? 4 глава, 21 стих Защото е писано, че Авраам нямаше двама синове, един от слугинята и един от свободната, но той, който бе от слугинята, се роди по плът, а он, а който бе от свободната, по обещание. 4 глава, 22-23 стих и това е иносказание, защото тия жени представляват два завета. Единият от Синайската планина, който ражда чада за робство. И той е Агар. А тая Агар представлява планината Синай в Арабия и съответства на днешния Иерусалим, защото е в робство с чадата си. А горният Иерусалим е свободен, който е на всички майка. Четвърта глава. 24-26 стих Защото ние чрез духа ожидаме оправдание чрез вярата, за което и се надяваме. 5 глава 5 стих Защото в Христа Исуса нито обрязването има някаква сила, нито необрязването, но вярата, която действа чрез любовта. 5 глава 6 стих Защото вие, брате на свобода, бяхте призовани – само не употребявайте свободата си като повод за огаждане на плата, но с любов служете си един на друг, защото целият закон се изпълнява в една дума сиреч реч в рая да обичаш ближния си като себе си. Пета глава, 13-14 стих Защото плата силно желая противното на духа, а духът противното на плата, понеже те се противят едно на друго, за да не може да правите това, което искате. Пета глава, 17 стих Но ако се водите от духа, не сте под закон. А делата на плата са явни. Те са блудство, нечистота, сладострастие, идолопоклонничество, чародейство, връжди, распри, ревнувания партизанства, раздори, разцепления, зависти, пиянства, пирувания и тям подобни, за които ви предупреждавам, че които вършат такива работи няма да наследят Божието царство. Пета глава, 19-21 стих А плодът на духа е любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вярност, кротост, Себеобоздание. Против такива неща няма закон. Пета глава, 22-23 стих. А които са Исус Христови, распнали са плътта заедно с страстите и похотите й. Пета глава, 24 стих. Ако по духа живеем, по духа и да ходим. Пета глава, 25 стих. Да не ставаме щеславни, един друг да се не дразним и да си не завиждаме един на друг. Пета глава, 26 стих Братя, даже ако падне човек в някое прегрешение, вие, духовните, поправяйте такъв скротък дух, но всеки му казвам: пази себе си, да не би ти да бъдеш изкушен. Шеста глава, първи стих Един други му, теготите си носете и така изпълнявайте Христовия закон. Шеста глава, втори стих защото ако някой мисли себе си да е нещо, което не е нищо, той мами себе си, 6 глава, 3 стих. Но всеки нека изпитва своята работа и тогава ще може да се хвали само с себе си, а не с други го, 6 глава, 4 стих. А той, който си получава в Божието слово, нека прави участник във всичките си блага, този, който го учи. 6 глава, 6 стих. Не дейте се лъга. Бог не е за подиграване, понеже каквото посее човек, това ще и да пожене. 6 глава, 7 стих. Защото който се е за плата си, от плата си ще пожене тление, а който се е за духа, от духа ще пожене вечен живот. 6 глава, 8 стих. Да не ни дотегнува да вършим добро, защото ако се не уморяваме, своевременно ще поженем. 6 глава, 9 -ти стих И тъй, доколкото имаме случай, нека струваме добро на всички, а най-вече на своите повяра. 6 глава, 10 стих